Позначили найслабші укріплені ділянки стін, описали зовнішні і внутрішні брами. У замку ще мало мешканців передмість. Вони пообіцяли не чинити нам опору, заклепати гармати і при нагоді перейти на наш бік, закінчив розповідь Непивода. Кажуть, їй потайний хід. Однак де він, дізнатись не вдалося. «Оце те, чого я від вас чекав». Зрадів Максим Кривоніс. «А потальний хід треба все-таки розшукати. Що ж про Яника чувати?» «Поки що нічого, батьку. Сотник Петро тягне рядно його земляк. Каже, що разом з ним у шляхецькому війську були дідич із його села. Два хлопці і три пахолки. Він гадає, що хтось із них врятувався і дістався додому. Чи не майнути у рідне село Яника?» «Може, що-небудь з'ясується?» – запитав непивода. «Це думка непогана», – згодився Кривоніс. «Тоді так і вчинимо. Ти, Олексо, їдь хоч і до села, а ти, Степан, шукай далі потайний хід до замку». «От так, хлопці!» 12 жовтня рано вранці загреміли гармати повстанців. З моря в замку полетіли тріски, Шматки цегли, стовпом знялась пилюка, заборола розлетілись на друзки, проте мури вистояли, хоч подекуди й зазнали значних ушкоджень. Майже водночас на штурм гори рушили сотні козаків і селян. Вони несли з собою дерев'яні щити, драбини і аркани з гаками, тягнули дубові колоди і невеличкі гуляйгороди. Шляхта селкувалася будь-що не допустити повстанців домовив. Їх зустріли нищівним гарматним вогнем. Та прикривши щитами і гуляй городами, повстанці добрались до стін пригородця та малого двору і пішли на приступ. Загупали об мури важкі колоди, сотні драбин обліпили мури з усіх боків, Вгору полетіли незліченні аркани з гаками. Обложені завзято боронилися. Вони вергали зверху на повстанців каміння, колоди, лили смолу і окріп. Однак це не спиняло козаків і селян. Вони лізли, лізли по драбинах нагору, мов незліченна комашня. Обложені відштовхували драбини. Рубали сміливців, що досягли верху морів, скидали їх на землю, розстрілювали в притул з пістолів, рушниць та мушкетів. Не зумівши закріпитися на стінах, повстанці почали крушити вхідну браму та стіни колодами та ранами. Надвечір у зовнішній стіні пригородця пощастило зробити невеликий вилон, але вдертись крізь нього в замок. Утомлені і виснажені селяни не здужили. О дозорці Кривоноса помітили, що з замку тікають якісь люди. Згодом з'ясували, що це жителі передмість. Комендант замку Братковський наказав вигнати їх за браком харчів та питної води. Один із них, проведений до Кривоноса, запевнив полковника – Жоден з нас не був на мурах, Ми не тільки не воювали проти вас, а й зіпсували всі гармати. А опріч того ми знайшли потайний хід. Степане, буланий! Де ти подівся? гукнув Кривоніс. Смерщі сюди. Та замість Буланова перед наметом з'явився Іван Заячий губа. Буланий жителів передмість розпитує. Хоче знайти вхід до потайного ходу. На вихід він уже напав. Чудово, вигукнув полковник сяючи, а ось львівські друзі знають, де до нього вхід. Поміркуйте тепер гуртом, як нам скористатися ним. Поспішай, друже, завтра новий штурм. Одначе чи наступного дня штурм не відбувся. Кривоноса викликав до себе Хмельницький. Гетьман розташувався на пасіці італійського міщанина Роберта Бандінеллі що містилася вище церкви Святого Петра, обіч Глинянського шляху. У великому наметі на лавах, застелених перськими килимами, сиділи всі козацькі ватажки. Кривоніс знайшов місце між Іваном Бугуном та Іваном Чорнотою і важко опустився на лаву. Його брови були нахмурені, губи стиснуті. Боліла голова Нила рана. Та не це турбувало Максима. Сперед очей не зникав високий замок. Залишалось зовсім небагато. Ще один натиск і по всьому. І на тобі. Ці перетрактації, дуже вони потрібні в такий час. От то досада. Він не міг спокійно дивитись на виряджене шляхтичів, що розводилися про те, Яке славне місто Львів, скільки в ньому церков та монастирів, якої шкоди завдасть йому штурм. — Львівське міщанство, — свірінька в якийсь розтяцькований шляхтич, — просить зважити на це. Ми обіцяємо не брати участі ні в яких діях, спрямованих супротив вас і вашого війська. Ми навіть хочемо сприяти вам. — Теба, — не витримав Бурляй, — чи не допомогу нам обіцяєте? Війна потребує великих коштів, вів далі шляхтич, розкланюючись на всі боки, і львівське поспільство просить вас, вельми, шановні гетьмане, і все військо Запорозьке, прийняти від нас п'ять тисяч злотих. Що? перепитав Чорнота. П'ять? Я маю на увазі, шановне панство, П'ять зараз і п'ять згодом. Чуєш, батьку? вигукнув дженалій. З нами торгуються мов з гендлярами. І ми повинні слухати оце казна що, обурився Кривоніс. А потім іще п'ять, белькотів шляхтич. Чому ж тоді не запропонувати двадцять?